Співали людськими голосами аж відчув Шурик, що серце його розтоплюється в грудях. Тут також текла ріка, через яку був протягнений виноград і ще більшими Гронами, а вітер дихав пахом незрівнянним. І Шурик побачив великого, ніби з людського тіла зробленого хреста. Той тягся так високо, що губився у висоті. І біля нього стояв той юнак що збудив його гілкою з квітами. Цього разу в багряниці, а довкола Христа стояли постаті з величезними очима, які світили ніби прожектори і співали ту ж таку пісню, яку вели перед цим птахи. Юнак уклякнув і поцілував Христа. Тоді сказав Шурику, «Роби, як я, Шурику!» І Шурик поцілував Христа. Йому здалося, що він цілує жіночу плоть, Принаймні так вона пахла. Постіснявся б, Шурик, сказала Капіля. Про божественне кажеш, а й там тобі баби в голові. Не мене ж ти там цілував. Тебе, лілечка, віддано сказав Шурик, коли цілував, про тебе подумав. От тріпач, мовила потішена Капіля. Бреши дальше. Дальше ти увидиш, що не брешу, мовив Шурик, бо все то как би пропало, а я, як би у воздусі вийшу. «Ну, думаю, капець!» І побачив Шурик під собою ніби морську безодню. І здалося йому, що в ту безодню падає, але тут його підхопили руки тих таких чоловіків у білих одежах і понесли ще вище. «Не бійся», – сказали, – «належить нам ще піднятися». І дивний пломінь увійшов у Шурика, але не опалив, тільки побачив він, що руки його і все тіло – Світяться дивним сяйвом І отак летів залитий тим світлом І побачив якусь завісу, що блискотіла Перед нею стояли страшні юнаки Тіло яких увесь час горіло палахкими вогниками Але не спалювало їх А довкола безліч розставлених по цілому хмарному блискучому від сонця полі постатей у білих одежах Але без лиць, рук та ніг Але вони були живі, бо ворушилися тоді сказав Шурику юнак, котрий супроводжував його, «Як розхилиться завіса, уздриш владику Христа, поклонися престолові його». Капіля сиділа, розширивши очі і розм'якшивши беззубого рота, і вже не насміхалася над Шуриком, а зачудовано на нього зоріла. Почала раптом вірити Шуриковому сну, чи, власне, розповіді про той сон – Щось забуто дитяче прокинулось у ній, як бувало, коли слухала казки. І Шурик відчув раптом у душі небувалий трепет, і невимовну радість, і заворожено дивився на завісу, чекаючи, коли та розсунеться. І тут з'явилася полум'яна рука, сама рука без тіла, яка також полагкотіла вогниками, і розсунула завісу. Тоді побачив Шурик Господа, що сидів на високому і піднесеному престолі, а кінці одежі його переповнювали храма. Ангели стояли зверху нього, по шість крил у кожного. Двома кожен ангел закривав обличчя своє, двома покривав ноги своє, а двома літав. І погукували вони один до одного, як журавлі. Сам Господь Одягнений у багряну одежу, лице ж мав присвітле, а очима позирав люб'язно на Шурика, який упав перед ним ниць. І велике щастя обняло Шурика. Лежав він трепетний, дивуючись, як це сталося, що він, Шурик, із Татерівської околиці, нікчемний із нікчемних, про якого жоден із сусідів не сказав доброго слова, а тільки лаяли тунеядцем та п'яницею, і стався так високо, що уздрів ту божественну красу. І тоді Шурик звів лице від землі і сказав, «Чого, Господи, покликав мене за напащеного, чим заслужив таку честь?» «А тим, Шурику сказав Господь, що не порушив моїх заповідей. Хіба ти кого вбив, чи щось украв, чи зраджував свою ліличку, чи не поважаєш свою тещу, чи судив ближніх, чи був неправдивим свідком на суді?» Чи закликав даремно ім'я моє? Але мене називають тунеядцем і п'яницею, господи, сказав Шурик. Мають мене за останнього з останніх і ніякої користі нікому я не приніс.